Vader, dankie vir die ochend en ek wil die somme kom eer met die oneindigende goedheid die wat die kan op om goed te wees vir ons nie die genade wat ons volg en die genade wat ons inhaal die goedheid wat ons inhaal Vader, ons Heer dankie dat die hier is dankie vir die teenwoordigheid Ons sê in in die naaf van Jesus. Amen. Goedemorgen jylle. Ja, dit is nou die, so met twee sonde achter mekaar, wat ek hier staan. En, uh, ach wie ek nou toe ons weer syng, en jy weet, en as ek verluister na P.E.S. gebed, weet ek, so absoluut relevant nie, dat, jy weet, as mense kyk na, um, wat 2 Korinties 5,17 vir ons sê, jy sê, daarom is, iemand in Christus is, as iemand in Christus is, as hy een nieuwe skepsel. Hy sê die oude dinge het voorbijgegaan, en kyk, alles niet geword. Het alles niet geword. Je weet nou, nou uh, wat ons gesing het ook, dat sy goedheid volg ons, dan beteken het so, jy weet, as ek, en ek het het laaste week ook gesê, dat sy, sy goedheid is so relevant, jy weet, en het, het is elke slag niet. Het is nie een kwestie van, dat dit was, eens op een stadium, en dit was goed geweest in daai tyd, en ons moet met, met daai pakkie van goedheid met ons saam gaan heen. Je weet, dit so relevant, dat soos die leven verander, soos die wereld verander, soos jy verander, so is, is Godse goedheid daar, om relevant te wees in daai oomlik, om jou tot jou voordeel, tot ons voordeel. Je weet, en, en dit is eindelijk wat ek vir oogend wil uitkom is, en ek miskien het, wat ek laatst ook gesê het, van een, een nieuwe generatie, het is een nieuwe heerskap Ek gaan een bykie verder vandag gaan, uh, ons gaan een bykie kyk, na een van die volgende nieuwe eigenskap. En dit is namelijk, een nieuwe identiteit, wat daarmee saamgaan. Maar jy weet ek, as ek kyk na die ou dinge wat voorbijgegaan het, en het alles niet geword. Ek vat my eie leven nie, dat as ek vat waar ek was, voordat ek werkelijk die heren leer ken het, en ek my hart opgemaak het, en hy het ingekom, en hy het met sy geest binnen in my kon blijf, van die haie tyd af, hoe ek verander het, jy weet, soos Paulus, op pad na Damaskus, hoe hy het, hoe hy die licht sien, onmiddellik verander, en hy is op pad, om hierdie ouwens, te gaan vermoor, die christen het, wat Jezus gevolg het, om hulle om die lewe te breng, en hulle kerk om te gooi, die haie tyd, en hy sien hierdie licht, en as hy lewe verander, onmiddellik verander sy lewe, Jy weet, het met ander woorde, ons praat van die ouwe het voorbijgegaan, en kyk, het het alles niet geword. En ek kyk bykie na jou ook, ons. Het alles niet geword. Jy weet, as ons praat van niet woord, dan sluit het in, baie goed. Jy weet, en ek raak maar nou net, aan paar van die goed, een nieuwe heerskap, baie nieuwe identiteit. Maar ek dink, as jy gaan stil sit, en een bykie door die bybel gaan, en tyd spandeer aan en jouself te gaan kyk, wat het alles in my leven niet geword, van het ek met die Heere pad loop, is het awesome nie, so ons praat van een nieuwe stem, een nieuwe oor, een nieuwe oog, een nieuwe lewe, een nieuwe geloof, Je weet ons denk anders, een nieuwe denken, een nieuwe gemoed, dit is alles wat niet geword het, as hy praat van, kyk die ou het voorbij gegaan, en het alles niet geword, Jy weet, dan sluit het soveel goed in, ek noem maar a paar, maar het sluit soveel dinge in, wat niet geword het, toe ek omgesien het. Jy weet, en ek het sy geest ervaar, en ek beleef hom. Jy weet, want hy is die een, wat my leven verander. Ons is vlede week gekyk, en ons sê, ek wil net so vinnig touch aan van die egoete, want die is van die mense wat nie hier was, en ek sê nie so heel wat jong gezicht ook, en ek is so blij daarover dat die, die woord voel is so van belang vir ons jongmense vir al. Um, jy weet, as ons kyk na wat ek laas week gedoen het, wil ek net gau vannacht, Pieter, as jy vir ons gau net op, uh, mense, ek wil net een leesing maak nie, maar ek voel net, dis my manier van werk, met, as ek met kinders en met, jy weet, met volwassen onderwijsers werk ook, ek hou maar altyd af van om, dat hulle ook goed kan sien, dit die al betek jy weet, Johan, dit help soms, jy weet, om goed is te kan sien ook, en dit sê, hoe meer sint hy ons kan gebruik in die leerproces, hoe beter is dit, nou ek is nie om julle te leer, nie, gestaan my recht, maar ek voel net, jy weet, dat ons, ons kan uh, verdierf, maar vir my dit dan, nou, en dis wat ek genoem het, nee, om die varsheid, wat uit die verhouding uitkom, jy weet, daar al van dag tot dag, verstom die in my, jy weet, oor goed wat gebeur, en, hoe ek net sien, hoe dit hy was, hoe ek het net in my hart weet, zeker is van, dat het hy was. Je weet, en is, soos ek sê, is elke slag vars, en is elke slag relevant tot die probleem, of die issue, of die ding wat ek beleef het. Ok. So het, die volgende ding is, wat ons laas week gedoen het, Pieter, as jy nou die volgende ene van my kan gee, ok, ons het daai ene het ons, gaan nog over my aan, daai het ek nou vannacht oor geraak, ek wil net kom by, aan taudasie, wat ons laas week gewees het, van die ou generatie, en die nieuwe generatie, En ons gesê, ons bedoel nie daarmee dat het die ouwe mense is en die jong mense is nie. Ons bedoel daarbij dat het die ouwe generatie is, ouwens wat onder die slaafskap van omstandighede geopperuit het. Nee? En ons het voor baie jaren het ons onder omstandighede geopperuit. Dit was die enigste pad wat ons geken het. As die moeilijkheid kom, dan is het nou maar so. Dit is dan Godse plan om ons een les te leer en alweer goed, nee? Nee? So, wat het ons altijd gedoen? Ons het gereageer wel. Oké, okay? ons gaan nou nou verder daar oor. En as ons reageer, kijk een beetje wat gebeur as ons reageer. Wanneer die probleeme gekom het, wat het ons gedoen? As het een gebrek is, as het een krisis is, as het in een verhouding is, as het droogte is, ziekte, allerlei goede is. Dis die omstandigheid. En dan wat doen ons? Ons steer ons dan. Ons gee ons gedagtes daarvoor. Ons gee onszelf daarvoor. En nou kom die bekomminisse en al die angstigheid en die vrees. En dit loop uit op, wat ons laatst week gesê het ook, normaalweg loop dit uit op een minnewaardigheid. Ek maak het nie, u weet. Dit is die ou generatie. Dit is die manier van dink. Dit is die slaaf meneer van dink. Oké? Okay? En het uh, ons gegaan en gesê, maar dit is die pad nie. Die pad is een nieuwe heerskapheid. Dit is die pad wat God in gedachte het vir ons van die begin af. Dit was ons skeppingsdoel van dag 1 af geweest. Toe hy arm gemaakt het, geskep het, het hy omgeskapen met dit. Hy verloor dit. Nou sien ons in Jesaja en dan sien in Daniel hoe dat hulle wees na dit wat gaan kom. Jezus wat gaan kom. Dat die ou heerskapie, die juk, die laste wat op die mens was, om dit af te haal, hulle wees daarna en dit is wat Jesus kom doen het, okay? en ons sê dat 2015 jaar gelere, het dit al reeds gebeur vir die mensdom, so met, met andere woorde, die nieuwe generatie, as ons so daarna kyk, het die nieuwe generatie eindelijk ontstaan na die kruis, en soos wat Jan sê, ons sikkel nou nog om ons gedagtes te verander te kry, wat eindelijk onwettig was, Met andere woorde, dit was die gedagtes wat die ouwe gedagtes van slavernie, was eindelijk van daai tyd af, was dit eindelijk onwette geweest. Want Paulus skryf in Romeine 12, skryf we eindelijk vir die oons in daai specifieke tyd, skryf we daar, dat jylle verander word en jylle gedagtes vernieuwe word en jylle gemoed. Dit wat hy vir hulle die hele tyd bly sê. Jy weet, en ons sit, as ek sê, 2015 jaar al reeds na dit, en hoeveel van ou oudenke, van die slaafdenke sit nog vast in ons, nee? in die tisentijd is ons eindelijk een nieuwe generatie, ons is eindelijk in die nieuwe heerskapie ons is eindelijk totaal en al volkome toegeris en jy weet, daar is soe wat die jongens al sing in die, die skole ek weet, ek nog van die skole betrokken was is al liedje waaraf, wat hulle sing van het is, ek is geboren met het weet nie of jy dit kan onthou nie ek is geboren met het Nou jy weet ek is gebore met dit, ons is gebore met dit, ons is gebore met nieuwe heerskapie, ons is deel van die nieuwe generatie, ok, dis wat ek, hoe saaklik wat ons laatst na gekyk het, en dan sien ons, volgende ene is, as ons kyk na ons in die nieuwe generatie met nieuwe heerskapie, dan sien ons ons as toegeris, ons sien verder, dat, Die volheid van die koning bly binnen in my en jou, en ek wil graag jy ons met na die koning term kyk, want ons gaan weer daarby uitkom later. Die volheid van die koning bly binnen in ons. Die koning van alle konings. Jy het, het ons toegelaat om binnen ons te kom bly met sy geest. Mens, ons is daar die geest gebore. Daarom sê Petrus, daarom wandel ons in die geest. Ons is in die geest geboore, daarom wandel ons in die geest. Ons leven nie in ons kou nie, ons leven in die geest. Die eise van die dag, die vleeslike eise, kan nooit die geestelijke vermoens oortref, wat binnen in ons is nie. So wanneer ons na goed kyk, wanneer ons na omstandigheid nie goed kyk, jy weet, is Godse plan, dat ons sal weet, dat ons die sekuriteit en die zekerheid sal hee, dat niks van die goed, ons kade doen nie, want dit is onwetig. Vaar is onwetig. Julle verstaan maar, as ons in die vlees lewe en ons opruid in die vlees, gaan ons nooit ontdek wat er vermoe binnen in ons is nie. Ons het gesê dat die vaardigheid word geoefen. Wanneer ons praat van heerskappeil, dan word dit geoefen. Dit word nie klein dingetjes geoefen. Om die naam te gebruik, en die resultaat daarvan te beleef en te sien, en, en hoe die natuur kan saam speel in dit wat jy sê. En om nie saam te praat met die rest van die wereld, in termen van, dit droogte, en ons bly daarby vaststaan, ons bly vaststeed, tegen die droogte, en tegen al die nou en tegen al die goed. Dit oorheers ons denken, dit is die vlees, dit is die omstandigheid, dit is wat ons in die gezicht staar. Maar nou sê God, Ek sê die woord vir ons, dat ons is sy heerskapie op aarde. En dank vader, dat ons het nie uit ons eie hoef te doen nie. Nee, ons weet ons. Dit gaan nie oor ons nie. As ons praat van heerskapie, dan gaan dit nie oor ons nie. Dan gaan dit nie oor my vermoens nie. Dit gaan nie oor my fysische vaardighede nie. Dit gaan oor geestes vaardighede. 5.14 Dit gaan oor die vaardighede wat in die gewoonte geoefend is dis waar oor dit gaan. So ons kan beweeg in een vlak van unconscious competentie, het ons laatst gesê. Waar ons sekere goed doen, wanneer dit kom, dis net eenvoudige, blote, kan nie anders nie, as om daar te praat, en sy naam te spreek. Jy weet, en te heers over die situasie. Dis automatisch. Ons wonder nie nog nie. Jy weet, dis ideaal, dat ons sal kom by een vlak van unconscious type van kompetentie, van ons goed doen, van ons goed sê, sommer net so, uit die bron van wie ons is, uit die bron van liefde wat binnen in ons is. Dit is die plan. Dan kan ons goed aanspreek, as ons daar uit praat, nee, om automatisch gezag te neem oor een situasie. Hoe regeer ons, dit is ook wat ons laatst week gesê het, Hoe regeer ons? Ons het juist genoem dat, uh, reeds genoem, ons is geboore, dit kom natuurlijk, dit deel van ons, wie ons is, ons skeppingsdoel. Ons is gehoaier, ons is gedesign, ons is geontwerp daarvoor. Ons is nie ontwerp as een slaaf nie. Ons is ontwerp daarvoor, om heerskapie te wees vir God op aarde. Kom ons kyk net, hoe werkt dit in die praktijk? Dit is die salwing wat die juk breek, het ons gesê laas week. is die salving wat die las wegvat. Dit is die salving wat die omstandighede aanspreek. Dit is nie ek nie, dit die salving. Wie is die salving? Die salving is die heilige geest, wat binnen in my is. So as ons praat van om te regeer, as ons praat van heerskapie op aarde, dan praat ons van, dan praat die woord van, dat ek my oopstel vir sy geest om te wees. Hy gebruik my stem, hy gebruik my mond, om te spreek. Maar hy sien, solang ek die ding wil doen, Solank ek glo, soos die ouwe generatie, solank ons glo dat ons die werk moet doen, gaan ons slawe blij ons. Want werk en slaaf is sinne met mekaar. Maar dit is nie waar we dit gaan nie nie, dit gaan nie oor. As ek, as ons praat van Heerskapie op aarde, dan praat ons van Godse geest, toelaat om te kan heers. So wat beteken dit? Dit beteken dat ek minder sal raak, en hy sal meer raak in my. Dit is een proces, wat ek toelaat, dat hy my denken verander, dat hy my bevestig, en my self bevestig, as koningskind. Dis ons probleem. Ons sien ons nie self as koningskinders nie, ons, ons sien ons nie self as koningskinders nie. As ons nou prakties gaan kyk, as die goede kom soos die droogtes nie, sien ons, ons sien dit, ons sien dit, maar ons sien dit ook in een ander oog ons sien dit, dit is nie deel van die planning ons sien dit, dit is nie wettig nie. volgende stap en dis my die kritieke deel is om te kan weet wie ek is as ek goed raak sien maar jy sien as ek een pad met die heren loop, en dis is ook een ding wat jy baie lang kan as is, is een onderwerp om op myself eindelijk jy weet is hoe luister ek na God wanneer hoor ek sy stem, en as ek in een verhouding is, en ek is bezig met sy woord, en ek is bezig met, met, met gebed met hom, en ek praat met hom, dan is het in die oomlikke, waar ek ervaar, dat God vir my die richting gee, wat God vir my die, sy woord gee, jy weet, so, dit is die gerechtigheid van God, ek is die gerechtigheid, die offer van Jesus, is genoeg, vir enige aanslag. Jy sien, maar ek moet weet wie ek is. Dis die kern ons gaan nabijkom, dis waar identiteit gaan volgen. Ek moet weet wie ek is. Jy weet, anders de vlug, spreek die woord, ek weet wie ek is, daarom kan ek in die eigen gesagpositie uitpraat, nie omdat ek so grand is nie, maar omdat hy alreeds baie jare terug, het hy my alreeds gekroon as sy kind. Want nou, God praat nie met ons nou, die is daar as een volk nie, Want in die oude testament, die oude generatie, die testament, het God gepraat met die volk Israel. Heer die hele tijd van die volk gepraat. In die nieuwe testament kom hy en hy kom na ons persoonlijk toe. Hy kom na ons toe op een baie meer intieme vlak. En is daar wat hy met ons praat. Jy sien, hy, hy, hy, hy begeer dit. En as, die volgende wat ek sê is dan, ons spreek sy woord. Want dit is wat ek en hy communikeer. Ek sien, want want dit is wat ek wil doen as hy die goed kom, en ons hoor hy die negatieve goed, ek en Jesse praat vir oog en af weet, hoe kan ons dit doen, om ons gedagtes te gee, ons is so relevant, is daar. ek kan nie op hoe daar oor praat nie, dit is so relevant, dat ons steer ons te veel aan wat ons hoor, van buiten af, ek praat van myself, ek steer my te veel aan wat ek hoor, en plek daarvan, dat ek eerder luister na wat sê hy van my, wie ek is. Jy weet, die beste nieuws vir ons, wat ek en jy kan hoor, van dat ons gebore is, dat ons die dag nie meer daar is nie. Is die beste nieuws wat ons kan hoor, is dat ons goed genoeg is vir God. Dat hy tevrede is met ons jy sê, as ons die woord spreek, en ons stem saam met wat God sê, nie oor, ons stem nie saam oor wat die mense sê, nie, ons stem saam met wat God sê, dan los ek dit, jy weet, dit is my deel, ek sien nie die onwettigheid, en ek sien wie ek is, en ek spreek dat nie oor, ek sê, dit is nie die plan nie vader, en ek spreek dat oor ek sien, dan los ons, Al wat ek dan doen is, ek trek my terug, en ek, waar, en ek trek my terug, en sy, in die sekuriteit, die veiligheid, van wie hy is. Want die feit is nie ons feit nie. Niks van die feit is ons feit nie. In geest, het ons geen feit om te fight as mens nie. Het is klaargevecht. Daarom trek ons terug, en ons trek terug in die toering, en wat ek laas gesê het nie. He. Die rots, ons het gesing die sterke rots. Ie is ons sterke rots. Ie woord is die rots waarop ons staan. En dan verkry ons die vrede. Je weet, dan is die onstuimigheid tot nie. Baie geirriteerdheid, die mismoedigheid half, wat ons soveel teert oorval van, kyk hoe gaan dit, je weet, dan oorval we goed ons. Maar as ons hierdie pad loop ons, hierdie pad, as een nieuwe generatie hierdie pad loop, as een nieuwe uh, heerskapie, dan beleef ons vrede. Ten spuite van wat gesê word daarbuiten, ons beleef vrede. So ek een boer is, dan beleef ek vrede. Ten spuite van die droogte, beleef ek vrede. Al sou daar geen oost aan die olijfbome wees nie. Die kraal is dan leeg. Nochtans sal ek in die Heere jubel. Dan is het moeilik om te jubel. Wanneer ek die vrede het, want niks kom daarby nie. Niks. Kom ons kyk na ons nieuwe identiteit, want dit is my so belangrijk, dat ons, dit die fundament van ons geloof, van ons geloof, is om my identiteit, om oortuig te wees van my identiteit, van wie ek is in Christus. Dit is die basis van geloof ons. Dit is nie om vir die reen te bid, en te sê laat het reen en ouwe reen het nie. Ons het ons gesien, dit is nie ons werk nie, om te laat reen heen. Dit die heerskapie wat binnen in ons is, wat vir ons die vrede gee, wat vir ons die reen op sy tyd sal gee. Jy sien, as ons kyk na ons nieuwe identiteit, dan sien ons, dit staan uit, as dat ons een koningskind is. Jy weet, ek sê vir Jesse hierdie week, jy weet, ek dink so op myself, dat, volgende stel, ek krijg een oproep van die koninklikjes van Londen, van Engeland. Hulle het die afvaring gesteerd, hulle is op die stadium in die kiemel die lichaam, waar ek moet lontmoet ewers. Nou ontmoet ek die mense. En die mense sê vir my, jy is eindelijk, Ons is jou eindelijk baie goeie nies gebring. Jou pa en ma, wat jy ga kenne die jy leven lang, is nie eindelijk jou ma pa nie. Jou pa is eindelijk deel van die koninklijke familie van ons in, Lo in Engeland. En jy is een directe afstamming van King George. Hoe sal ek dit hanteer? In die fysische, hoe sal ek oor soe iets hanteer? Jy weet om te dink. Mense, dink vir jouself in, dat jy is deel van die koninklijke familie van, omdat ons Europees is, verwys ek nou maar na Engeland. Jy, jy stand direct af van die, die koninklijke, die aardel stand van die koninklijke familie. Direct afkomstig daarvan. Sal ou dit kan verwerk, sal nie dit kan hanteer. Ek sê vir alweer nie, as ou dit nie in die vlees kan hanteer nie, hoe ga jy dit in die geest hanteer? dat jy een kindskap van God kan toe-eien en jou eien maak, en oortuig is daarvan, dat ek is kind van God, van die koning, van alle konings. Gelukkig hoef ek het nie in my brein uit te sorteren in my, maar sy gees in my hart oortuig my daarvan. Jy sien, weer eens, hoe ons nie op vlees daar te maken, want het kom by hierdie vlak van geestelike Je weet, inspiratie en geestelike lewe kom het nie van ons eie denken af nie, want ons kan het nie van ons self uitwerken. Want het kom van sy geest af, wat binnen in ons is. Wat ons oortuig, want hy is die een wat oortuig, van ons kinskap. Frans wat op die stadium gesê, dat ons is een selfie van God. Ons is sy selfie. Beteken, as God na ons kyk, wat sien hy, sien sy sien Jesus Christus raak, so moet ander woorde, want ek dan myself kyk, wie sien ek raak, ek sien Jesus Christus raak, die sien van God, nie omdat ek so grand is nie, maar as jy is as gevolg van sy offer, 2015 jaar gelede, jy is as gevolg daarvan, kan ek so sê, hy het my by die naam geroep, As ons praat van ons nieuwe identiteit, dan sien ons dat, ons is sy selfie. Ons is uit die genetika van God. Ons is sy geslag. Ek is by die naam geroep, ek en jy, elke van ons is by die naam geroep. Hy ken ons persoonlik. My pa is koning van alle konings, en hy hy hebel my. En hy sê, jy die goede, besef ons dit. Is ons oortuig daarvan? Jy weet, dit nee, is ons basis van ons geloof. Dit is die basis van heerskapie. As ek snap wie het is in Christus. Dit is ook omdat hy mirror bible so uh, awesome bible is. Want hy het elke tweede paragraaf om te rin. En beskryf hy en connect hy die mens met Christus. En ons mirror ons self, heel tyd mirror ons self in daai woord. Ons genie die voorrechte van een koningskind, maar jy sê vir ochend, wat het ek meer nodig? Jy weet, dit is so'n getuinis, wat het ek meer nodig? Ek is koningskind, ek deel in al die voordele van die koning in die paleis. Jy sê, en ek heers, saam met die koning, Ons het vir oogend gesing van die maal wat ons by ons sit. Een feestmaal is vir my voorbereid. Een feestmaal is vir my voorbereid elke keer as ek gaan sit. Nie net sondag, as die skaabout gaar gemaakt word, vir vir Elke maaltijd is een feestmaal. Elke tydje wat ek het, elke oomlik wat ek het, wat ek tyd spandeer in my verhouding met die heren, wanneer ons in interaksie is, wanneer ons met mekaar praat, wanneer ons met mekaar sy gedagtes is, is een feestmaal geleentheid. Is een feestmaal. Dit is nie een maal nie, dit is een feestmaal. Want ek is koningskind, en daarom omdat ek het van die koning afkry, is het een koningsmaal. Jy sien die maaltijd wat ons kry van die wereld, is junkfood. As jy op een banding eetplan gewees het, en jy begin weer brood, en jy kyk brood in die oor, jy kan nie meer brood in die oor kyk nie. Want jy het alweerstand al die brood opgebouw. Want jy soek het nie. En jy weet, ons moet bypan komend in ons levens, in my leven, wat ek sê, dat hierdie goed is soos daai brood, wat ek nie in my life krij nie. En het is om alles te geniet, moet ek my identiteit verstaan. As ek die paleis wil geniet, dan moet ek my gee as een koningskind. Ek moet nie saam met die slavese kinders gaan speel nie. Maar ek moet my gee as een koningskind, om koningskind te wees. En dis om te wees. Ons het hoeveel keer oor dit gepraat oor wees, om te wees, is om een koningskind te wees, binnen een koning paleis. Jy sê, dis, dis Godse hart vir ons, jongens. Die, die verloore sien, as jy kijk naar die tweede boete van hom, nee, hy het nooit sy identiteit verstaan ook nie. Want hy het die hele tijd samen met die pa geblei. Hy was die hele tijd op die plaas. En toe die, toe die andere boete terugkom, die verloore sien terugkom, toe sê hy, maar pa, jy gee nou alles vir die man. Jy het vir om jou, jy sê, erfporsie, jy het alles gaan uitmors. Ek word die hele tijd by jou, is. ek krijg daar niks. Jy weet, ook kan een koningskind wees, jy kan in een paleis woon, maar jy kan samen in die slaaf as een speel maar dit is jou kees, dit is ons kees is, wat ons maak. Wees en ek wil graag die volgende punt wat ek, so, ek geskrywe het is is om hierdie effect, want jy weet, om my identiteit te verstaan het ook het een effect in my leven. Dit het effect, dit kan nie anders dan om my effect te heen. En ek sê jy sê die belangrikse ding wat ek ervaar uit dit uitne, is dat ek het vrijmoedigheid. As koningskind het ek vrijmoedigheid om naar die koning toe te gaan en met hom te gaan sit en gesels, want ek is sy sien. Denk een beetje aan die normale omstandighede, as een slaaf kind. Een slaaf sal nie eers na by die paleis kom nie, man. Wat nog te sê van, om dier al die wachte te kom, en tot by die, die troon waar die koning sit, om tot daar te kom en met hom te gesels. Jy sê, as ek saam met die slawe kinder speel, dan is ek daar, dan kom ek nooit uit om by die troon uit te kom nie maar as ek besef wie ek is, as ek oortuig raak van wie ek is, dan kom ek tot by die troon, en ek kom sit, letterlik, langs pa, en ek sit in gesels met hom, soos een pa met een sien praat. En die verschil sien ons, van een nieuwe generatie, dis wie ons is, en een ouwe generatie, wat buiten by die slave speel. Jy sien, die, die ander effect is, dat ek sien is, ek het vry en ek, ek hoef nie te presteer nie, daar is performance betrokken hierby nie, ek verstaan so baie van die lewe, ek verstaan so baie van die lewe, omdat, ek in gesprek is met die ene, wat die lewe vir my kreekt, wat die lewe vir my geskip het, die ewigheidslewe, die oorvloedslewe, jy sê as ek met hom begin gesels, as ek langs pa gaan sit by die troon, en ek begin daar gesels met hom, dan begin ek achterkom, hoe die lewe werk, wat is belangrik in die lewe, en wat is nie belangrik nie, hy leer my, hy sê vir my wat is wat, dan maak my verhouding, dan maak die woord, soveel sin, as hy dit vir my vertel, as hy dit vir my sê, hy sê, hy sê, hy sy beloftes, die lewe, alles maak so meer sin, omdat het so persoonlijk is, omdat het so intiem is, dit is niemand nie waar haar staan, en het toespraak lewe met die volk, en sê dit en dit en dit en dit en dit, en dit nie, nee, dit is ek en pa wat by die troon sit, rondom die troon sit, en daar vergader en daar gesê, als en daar vertel hy vir ons, jy sien, daar maak het sin, dit so persoonlijk, En weet hulle, van ons het die toegang tot tot pa, tot die vader. Ons elke nie het die toegang. Dit is nie net versekere ons nie. Oké, okay, maar weet wat nie, as ons nie ons identiteit verstaan als koningskinders nie, dan kom ons bitter moeilik daaruit. Jy sien, dan bekommer ek my nie oormoorde nie. As ek by hom sit, en ek geselfs met hom die koning van alle konings, dan bekommer ek my nie oomhoor nie. Want wat is daar, waarover ek hoef te bekommer? Wat hy nie reedsversiening gemaakt het vir nie. Jy weet, dit is so awesome, ouwens. Ek is sondere verlede. Ek is geheilig gereinig. Door my identiteit te antvaar, ouwens. Dit is geloof. En ek sien dit, want want jy sien, wanneer ek my identiteit snap, dan erken ek ook Godse droom vir die mensdom. Ek erken sy offer, Jesus sy offer, ek erken dit. Want ek kan nie my identiteit verstaan, as ek nie weet, hoekom is ek waardig om by God uit te kom. Jy sien, dan kan ek Weet jylle nie, as, en dit nie, is om God te eer op die hoogste vlak, glo ek in my hart mee, as ek my eie identiteit verstaan in Christus. Ek dink nie, ons kan God op een betere manier eer, as om dit te verstaan en dit te snap nie. Om te weet in wie ek in Christus is. Want dan erken ek die offer. Sonder dit sal ek nooit die offer kan herken nie. As ek weet wie ek is in hom nie. Hy sien, as ek nie weet wie ek is in hom nie, sal ek nooit die vrymoedigheid hee om hom te te gaan en met hom, dan het die gesels nie. Persoonlik, intiem met hom te wees nie. Daar oortuig hy my. Moe nie bekommel het oor my oor nie. Hy sien, my geloof is, is om toe daar te gaan, om te aanvaar en te weet wie ek is in hom. Dit is my geloof. Om hierheen te laat val en om die politiek in die goed stil te maak en rechte uit te soort, dis nie myne nie. Dis, pa, dis koningsin. Sy feit. En ons weet, dit het klaar gebeur. In die geestwaard is dit klaar. Soos in die geval van die heerskap, hy kry ons een nieuwe identiteit. Jy weet, sien die identiteit, ouwens, as As ek in die vlees kyk, in die wereldse omstandighede kyk, en ek kyk na my ID-kaart, my ID-boekie, en die is daar kaart ook, dan sien ek, as ek op die vliegtuig klim, waar ook al in dan moet ek my identiteitsdokument vir die mense wees. Ok? Dis my identiteitsdokument, wat, vir my, wat bevestig dat ek André Hermanus Olivier is en dat ek gebore is daai en daai datum, daar is een foto wat my help om my te eien as wie ek is. Ons identiteit word op ander plek vastgemaak, geskryf. Ons identiteit word in sy woord geskryf. Ok, word in sy woord geskryf. So as ek wil weet, en dit is hoe ek ontdek wie ek is in hom, is al hoe meer ontdek wie ek is en hom, is om al hoe meer te tyd te spandeer met die identiteitsdokument van my en dit is die woord van God en die marre bybel doen dit so goed as anvulling to die woord, to die bybel so om vir my so op te klaar so duidelik te maak dat spiel jouself in die woord en kyk wie jy is en ek wil graag die engelse gedeelte lees vir julle van Ephesians. In Ephesians 1, daarvan vers 17, af. want daar julle ek het laatst week, het ek gesê, gaan kijk een bykie na Ephesians 1 vers 17, die gedeelte. Lees een bykie die gedeelte. Hy sê, I desire that you will draw directly from the source, that the God of our Lord, Jesus Christ, the Father of Glory, ignites the spirit of wisdom, and of revelation in you, in the unveiling of his master plan. Paulus say, I desire, I desire, I pray, I pray, I desire that you know by revelation what he knows about you all along. What he knows about you all along. I pray that your thoughts will be flooded with light and inspired insight, that you will clearly picture his intent and in identify you in him, so that you may know how precious you are to him. It's not awesome, it's not costbar. It's not a blind eye of understanding, this is the script. I pray that you will understand beyond all comparison the magnitude of his mighty power at work in us who believe. Faith reveals how enormously advantage we are in Christ. Jy sien, faith vat ons tot by die koning sy troon, en daar kan ons gaan sit, en daar ons, al die goede wat verborgen was, oor eeuwen lang, kan vir ons opgeklaar en duidelik gemaakt word. Jy sien, en hoe kom ons daar? Omdat ons so advantage is, dier die Christus, nie, dier sy offer. Oké, okay. So, mense, ek sluit af, die het te sê dat, ons uitdaging is, en, is om myself te sien, soos God my sien, as sy kind, as sy koningskind, dis sy uitdaging vir ons, dis die begin, van een geloofspad met hom, dis ek sê, dis die fondatie, dis die fondament, in my persoonlijke leven, ek weet nie hoe julle het ervaring, maar by my is dit, is dit die kritische ding, as ek snap wie ek is, as ek taan wie ek is, dan val alles so in plek, en dan kan ek net wees, wie hy sê ek is, ok, ek sê nie julle met die woord, maak die oor toe, vader, dankie vir die woord, wat so relevant is, vader, en vooral vandagse tyd, jy dat daar is niks is, wat uitstaande is nie, daar is niks is, wat scheiding maak, tis in die liefde, vir die mens, en die mens nie, vader, dat jy alles in die vermogen gedoen, dat jy alles wat jy kon doen al reeds gedoen het, dat het afgehandel is, in een finale offer in die kruis, so ons een nieuwe identiteit kan krijg, so ons kan word kinders van jy, so dat ons genoem kan word kind van die koning van die konings, en dat ons kan gaan sit by jy hier is. Dit is so great vader om te weet en ons eer hier daarvoor dat ons by u kan kom sit by die troon en dat u met ons face to face, mond tot mond jy kan deel wat u hart is vir ons en so ons al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer kan sien wie ons werkelijk is vader. En u weet dit al die tyd, maar dit is vir ons om dit te ontdek vader, wie ons werklik is in u. Ons eere daarvoor, vir jy geduld en vir jy liefde ere. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. As nou iemand is wat iets jy wil bijvoegdak, jylle is welkom. Enig iemand wat die woord het vir ons. Dankie, ek wil net die vers geef, want hy sluit so aan wat my skoonpak sê het. Um, Romeine 3 vers 26, staan daar, soos jy daar kyk, staan daar om sy gerechtigheid, hy sy is in een klein letter, is nou ons, te toon in die teenwoordige tyd. Ek weet nog wat dit dubbel geonderstreef, ten woordige tijd is nou, so dat hy self rechtvaardig kan wees, en rechtvaardig maak, wie hy die geloof in Jesus is. So ons is nou gerechtvaardig gesteld, ons is nou gerechtigheid, ons is nou wie Jesus gemaakt, en as ons nie die identiteit het, sê ons dan eindelijk wat Jesus in die kruis gedoen het, is hy dan die gerechtigheid het. So ons is ook reeds gestel gesteld, in die ten woordige tyd. en dit is nou. Dank u. Dank